بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هذا هو أوليو يزداني تتنين الزواس ستوديو كيرسر www.kerser.au الله الله يا ربي يا الله إن الحمد لله تعالى نحمده wa nesta'inuhu, wa nesta'firuhu, wa nesta'hdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min seyyi'ati amalina miyahdihi Allah ta'ala fahual muhtad wa min yudlil fahulāike humul khāsirun wa ashadu an la ilaha inna Allah vahdahu, la shariqa la hu, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu wa safihu min khalqihi wa khaleel emma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 A ovdje se kaže, poglavlje da je od širka, da čovjek svojim znanjem želi šta. Je li to Rija? Ima veze? Autor je odvojio. Između ova dva poglavlja ima dodirnih tački, a ima i razlika. Znači, dodjedna tačka bi bila u tome kada bi čovjek želio, tražeći nauku, da ga ljudi pohvale. To je nekakva dunjaločka šta? korist, da ga ljudi pohvale, da govore o njemu. Tu se ovo poglavlje i prethodno sastaju. I to im je dodirna tačka. Razlika među njima jeste, što je ovdje autor spomenuo, od širka je da čovjek svojom svojim znanjem ili naukom koje sječe traži šta? Dunjalog. Pa želi i metak. Je to Rija tada? Nije. Tada se razlikuje. jeli jasno gdje je razlika? Znači, ako je svojim znanjem htio pohvalu ljudi i njihovu naklonost i da on njemu lijepo pričaju, onda je Rija, onda je rija. a ako je htio Dunjaluk, onda odgovara znači, ovome pogledu. Pa Stoga je autor šta razdvojio dva pogleda koja na prvi pogled djeluju kako? Identična, ali tako imaju ovaj zajedničkih osobina kao što kaže učiteljani al kao što kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam tei se abdu dinar a nesretan je onaj koji robuje dinar on želi svojim znanjem dinar on želi svojim znanjem znači položaj on želi svojim stanjem da ga ljudi hvale u tom znači kontekstu čovjek može lahko je li uništiti sva djela subhana koliko će ljudi a, ovaj Naučili su dosta toga o islamu, a na sudnjem danu nemoj toga, nikakvo nagrodu mogu samo im otkazati. Zbog pogrešnog nijeta. I zato je nijet znači, jako bitan. I najgori nijet koji može biti jeste da čovjek ode da stječe nauke da bi se mogao s nekim raspravljati. Da bi se mogao pokazati. I da bi on mogao pričati da pokaže se ko je on. To je nauka koja bolje bi bilo da nikada je nije učio. Ovdje autor htio ovim poglednjima spomenuti ili kazati da je stjecanje nauke s ciljem da čovjek uzme nešto od dunjalučki koristi da je to širk koji negira šta osnovu imana ili potpuno potpuno u redu vidi što šute oni su u redu ko ko šuti njemu se ništa ne može pripisati u pravu šerijatu ima pravilo la yunsebu lisakitin kaulun onome ko šuti ništa mu se ne pripisuje On je uvijek ko šuti, on je uvijek kuhajru. Jeste tako je, kao što je rekao, kao što je to je potpunost. Nije znači time čovjek anulirao šta svoj imanu u potpunost, nego je znači anulirao je njegovu potpunost. Krnja mu je iman. Znači krnja mu je, je to o, o, o, o, znači iman vaajib je time znači okrnio, a prije toga nestao koji iman ko će mi kazati. Ustahab. Sad vidimo nio je vamo desne strane. Mustahab je nestao prije toga, ali ide mustahab, pa ide važib pa ide šta? Aslul iman, osnova imana. Pa osnova imana dok je čovjek je u krugu Islama. Kada nestane vađiba ili kad se okrni važib, onda je šta? Čovjek, znači griješnik. A kad nestane mustahaba, nije u tom slučajno griješnik, ali nije došao do stepena kog? A ovi vam uresio priče s tese strane. Kog stepena? stepena mu, mu'mina, hajde podijelimo ona i kako ide, kako ide ona podjela. Mukmina na drugom stepenu imali nešto zove el ihsan je li tako? el islam, el iman el ihsan, stepeni pa su vezani znači za ove šta? pa kad nestane aslul iman čovjek više nije šta? musliman kad nestane važiba gubi je pitet čega? mu'mina, iako mu se može kazati mu'min griješnik A kad nestane znači onoga mustahaba, imana koji je znači pohvalan, onda čovjek gubi svojstvo čega ihsana. Znači da je na najvećem stepenu znači vjerovan. Što se tiče a, ovoga poglavlja i njegovog značenja, ono je opasnije od prethodnog, od rijava. Zašto? Zato što čovjek, hoće, čovjek braće uvijek u rijavu. Nije, ti su rijavu u posebnim prilikama. Dođi u jedno društvo sa kojim se spletelio znaju te gotovo više će nesta trija ne možeš ju potrebe znaju te svi jedno druge upoznali bestaneria dok ova stvar da čovjek stječe nauku znači može ostati uvijek vjek pri njemu znači da šta da želi tudijalčko korist. i onda ako tako želi ovaj jel, kako ćemo znati da je čovjek tudijalčko koristi nekom mu kaže dobićeš položaj muftije i uči i on kaže ako si dobi po onda i onda i uči uči u vjek mu je u, mu je šta Stolica muftije i, i, ovaj, i jeli, sto i faks i on sjedi tu u stolici i plata. I uvijek se raspitiva svako dva mjeseca ove gore šta je s platom muftije gore ili dole kuda je, gdje je. On je da uči osnovi radi čega. Nije otišao da se, e, da, da se educira, znači da se pouči svoje vjere, da bi ljude mogo poučavati, nego je otišao radi tog cilja. I nakon toga, znači kad ustraje na tome, onda to je belaj To ina da će neće od toga imati znači korist. Pa se čovjek treba čuvati i jednog i i drugog. Jer ja i znači ovoga da, jer jel' ja se želi šta? Nakonaskoga? Ljudi. A ako želimo dunjaluk onda neće biti rija, nego to je da će radi radi ove ovaj, personalne koriste. Ovdje autor spominuo ajetu kome uzvišeni Allah te barekov tala ta kaže: <laughs> Men kana yuridu hajate hayat ad-dunya wa zinataha nuffi ilayhim e a'malahum fiha wa hum fi hada Kaže, ko bude htio dunjaluk i njegove ukrase i ljepote, mi ćemo im dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. U la i kellezine lejse lahum fil ahireti illa nar. Wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu ja'melun. Tako kaže uznišanje Allah Tabaraka wa ta ala u suri Hudb. Kaže, tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. Men kjane juridul hajate dunia. Ko bude htio dunjaluk? Ovdje kaže Ibn Abbas, ko bude htio nagradu dunjalučku za to što je šta? Znači, za bilo koje djelo želi dunjalučku nagradu. Hoće dunja, znači, želi nagradu. A ovdje kaže i ukras ukrase dunjalu, kato Ibn Abbas tepsili kao i metak. Ponekad može biti nagrada, može biti položaj, je li tako? Ugled a može biti, jer ugled ovaj, i vlast jesu bitni od imetka. Molim, pa zašto političari ulažu svoj imetak dole, da dođu do vlasti? Sve je spreman da uloži i da plati 300.000 maraka, samo plati reklame, one džambo velike, reklame da bi došlo do bude negdje, jer mu je tad put otvoren znači do imetka. Pa ulažu znači imetak da bi došli do, do vlasti. Nuwafi ilihim e'amalehu daćemo im A, znači da im se i metak, da će im se zdravlje, da će im se potomstvo, imaće znači na ome tunjaluku, znači nekakvu nagradu, odnosno, ovaj imaće ono što su tražili. Pazite ovdje ajet, kaže braće ovakar, pazite dobro ajet, kaže mi ćemo im dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Imaće sve. Dolazi drugi ajet koji dokida ovaj ajet. Drugi ajet koji ga Dok je da usuri al-Isra u kome uzvišen je Allah t'baraka ve ta kaže men kana yuridu al-ajilata aj'al lahu fiha mane ša u li men nurid ko ono ko želi ovaj svijet mi mu brzo dajemo šta hoćemo i kome hoćemo pa ste dobro slušate U prvom ayetu je rečeno Daćemo im sve i ništa im se neće šta i, i sve a ovdje se kaže da ćemo onome kome želimo Ha, i šta hoćemo Pa ovaj ajet dokinuo šta? Prvi ajet. Ali, braćo, kada kažemo dokinuo kod Selefa, kod prvih generacija, dokidanje je imalo jedno dodatno značenje koje nije imalo kod kasnije učenjaka, a to je ograničavanje. Pa ovaj ajet nije u stvarnosti, po našem shvatanju i razumijevanju, nije dokinuo ajet i sure hud, nego ga je šta? Ograničio i usmjerio. A to je naš Selef, prve generacije, s to nazivale... Dokidanjem. Pa je jako bitno čovjek kad čita knjige, kad spomene tamo neko selefa, kažu taj a je dokinut, kaži, pa vidiš da je dokinut, treba raditi po njemu. Ne, nije dokinut. Kod njih do može dati šta? Ograničavanje njegovog značenja. Pa je ovdje značenje ostalo u globalu jedno, samo što je šta? Ograničeno. Pa neće dobiti svako, ko želi, neće dobiti sve što želi. Neko će dobiti onaj kome uzišeni Allah te barek tela bude šta htio da to da. Jelo redu? Pa bi na takav način, znači kada pročitamo znači dokinut da mi smo kazali kako sad dokinut. Dokinut je u tom smislu u protivnom kažaćemo šta. Ograničen je, znači a nije dokinut. Kaže Katade kome bude dunjaluk briga. Znači njemu je briga sva na zemlji što ima dunjaluk. I samo se o njemu, znači zabavi Allah te barak će mu dati na ome dunjaluku, a na ahiretu neć imati ništa. A vjednik kaže ima nagradu i na dunjaluku i na ahiretu. Pa vjednik znači uzima duplu nagradu. A na ahiretu mu ta nagrada biva ha, do 10 puta, do sedamstotina puta, ili Wallahu judaifu ni menješa Wallahu. Allah da je i umnožava kome želi i koliko šta. I koliko želi. Ovako je spomenu Ibnu Đaridu us svome tefsiru, potom je Ibrođarir spomenuo jedan lijep hadis. Spomenuo je hadis od Šufeja Ibrumatje, El Aspehije. Kaže, došao sam u džamiju, u Medinu. I ušao, kaže, kad čovjek sjedi i oko njega ljudi okupljeni, on im priča. Pa sam mu pitao, ko ovo? Kažu Ebu Hureyre. Kaže, pa sam sečkao dok se ljudi nisu razišli. I kada su se razišli, kaže, prišao sam. I nije bilo nikoga nego ja i on sami pa samo rekao kaže Allahom te preklinjem ispričaj mi nešto što si čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i što si svatio i razumio što ti je na srcu leglo pa rekao je buhurejre kaže hoć pričaću ti kaže hadis koji sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme u ovoj džamii a nije kaže sa nama bilo trećeg na dvojica stojimo ili sjedimo i pričam mi nema trećeg ispričaću ti hadis Pa znači ovaj hadis da je Abu nije ga prenio šta. Ostao bi ne, je prenio možda ga je spomeno poslanik za nekom drugom, a možda i nije. Iako ima hadisome kontekst se se kod, kod kod Muslima u Sahihu od Ibn Mesode, ali nije ovakva priča je došla od Abu Hurere, ovaj od Abu ovaj lijepo. Kaže priča što ti. Hadis, pa Abu Hurere uzdahnu jedanput ili dva put pa se on onesvijestio. Pa kad se ponovo ovaj došao o sebi, se probudio, kaže Pričat ti, kaže Hadis, koji mi je poslanik sa osam pričao u ovoj džami, nije bilo trećeg među nam. Nazvoj se sam. Pa je ponovo uzdahnuo dva puta pa se na, na lidi se strovalio. Pa je dugo potrebno dok se osvijestio. Pa kada se osvijestio, kaže, pričat ti, kaže Hadis, koji mi je pričao poslanik sa osam u ovoj džami, nije bilo trećeg među nam. Rekao mi je, o je buhorejre, na sudnjem danu, kaže uzvišeni Allah, te barak i će, kaže, doći da sudi ljudima. A svi umeti će klečati kleće ljudi, pa će pozvati prvo čovjeka koji je naučio Kur'an i pozvaće će čovjeka koji je borio se na Allahovom putu i čovjek koji je imao veliki imetak. Pa će kazati ovome učaču Kari, kaže, zar te nisam poučio Kur'anu i onome što je objavljeno poslaniku mome, kaže, jesi gospodar? Kaže, šta si radio po onome što se naučio? Kaže, gospodaru moj, kaže, učio sam Kur'an, tvoju knjigu, na početkom i krajem dana. Pa će uzvišeni Allah tebara kazati, lažeš. I Meleki će također kazati, lažeš. Učio si ga da bi kazali kari. Da bi kazali karija, učač. Dobar. Zato si ga učio. Pa će doći sa čovjekom koji imao puno imetka. Pa će ga uzvišeni Allah tebara pitati o tom imetku, robe moj. Šta si radio s tim imetkom koga sam ti dao? Kaže, gospodar moj, Kaže, dijelio sam ga na tvome putu. Na tvome putu sam dijelio taj imetak i želeći tvoje zadovoljstvo. Pa će reći uzvišeni Allah, da baro te lažeš. Pa će i meleke kazati lažeš. Dijelio si ga da bi kazali ljudi džavad, da bi ljudi govorili kako isplemenit, da režljiv. A nisti to da ovo radi laha za uđan. I doveš će onda čovjeka muđahida, borca. Šta je s tobom bilo? kaže, gospodaru propisao si mi, ja sam se borio na tvome putu, kaže, lažeš, ba pa će i melek kazat, Lažiš. borio si se da bi ljudi kazali hrabar, uokad kil, i rečeno je, to je tvoja nagrada, rečeno je da si ti plemenit, rečeno je da si uh, dobar karija, rečeno je da si, da si ovaj uh, hrabar, uzeo si, dakle, ti se borio radi čega, da bi ljudi rekli šta? Karija, i ljudi su kazali, jesi li dobio ono što si tražio? Jeste li nije? jeste ti se borio da bi ljudi kazali kako sam i ljudi svi govore hrabar hrabar hrabar i uzeo svoju nagradu Ali na ahiretu nema više to je gotovo na dunjavluku si uzeo svoju nagradu za to kaže potom je kaže udario mene po koljenima kao, kaže ebu hurire kaže ovo su trojica ljudi sa kojima će biti potpaljeni na vatra dženemska hadis u me kontekst ima kod, kod kod muslima od ibn Mesuda ovaj ali nije nije priča ovakva nego je samo znači ljudi koji će biti prvi koji će biti potpaljani sa Ovo je subhanala, ovaj hadis ko svati i ko razumije, on će promijeniti svoja djela i svoj pogled na svoj rad i na sve što čini. Jer kakva je propaz, braćo, da čovjek ovdje radi, da naučiš ti džuz na pamet. Koliko treba da naučiš? Koliko treba? Sedam dana, osam dana, koliko treba? 15 godina. Dobro. Među nama ima iskrenih, među nama ima, ovaj optim, ima pesimista, ima svakakvi u redu. Nije bitno. Naučiš džuz, naučiš dva, naučiš... Allah te otvori pa... Ha, naučiš hadisa, slušaš, poslušao si 300 predavanja. Zašto? Da bi mogao tamo na paltanu kadeko raspravde mogao se ti uključiti, biti mogao rečenicu baciti i da mogao pa to spobrisati sa onim tamo administratorima ništa. Samo belaj. Samo musi to znanje, samo ti što ti nećete koristiti. Tako je po pitanju čovjeka koji, ovaj, on će dati, ovaj, na lahom puta koji se vide. ali ako niko ne vidi, ha, tada je ništa lemi mizerno. Isto tako borba, ako je borba, ako je borba javna da svako vidi džihad bilo koje vrste, tu je. Ako je džihad da neće primijeti niko šta je on uradio, nema toga ništa. Znači, ovaj, time čovjek može svoje dijelo jeli, uništiti, kaže, to su prva trojica kojima će biti potpadljena vatra džahenevska. Šeha Albanija ovaj hadis ocijenio, jer u je dostojnim, rahime, te, ovu. Ovaj, ovaj ajet koga smo spomenuli, o radu ko želi dunjaluk, može vraćao biti, može se protumačiti na različite načine, odnosno, bolje je kast ovako, različite vrste poslova i dijela mogu ući u značenje ovoga šta? Ajeta. Prvo može ući u značenje ovoga ajeta da čovjek želi da radi iskreno radi Allaha, za želi njegovo lice za zadovoljstvo. I daje se da kuklanja, posti dobro je namaze, ne čini nikome nepravdu, jer je zulum da sudjem danu u slojevima ne ma za zulum odgovarati, ili tako. Radi iskreno, radi Allaha ali ne želi nikakvu ahiretsku nagradu. Kako sad to? Jel da je kontradiktorno? Kako to radi Allaha, ne želišta šta? On radi radi Allaha, ali želi da mu uzvišeni Allah da svu tu nagradu gdje? Ovdje. Da mu sačuva djete, ženu, oca majku, imetak njegov, trgovinu. Da, da mu ovdje sve bude potaman. Da ima ovdje mali džennet. On ne razviša o ahiretu, niti radi, niti da to tamo zanima. On radi radi Allaha, ali... Kao da trguje sa stvoritima Zorđana. Ja ću, gospodin, ti mene ovdje daj tako i Ahiret ga ne zanima. On ulazi u značajnje ko želi šta. Ovaj Dunjalog. Ulazi u značajnje tog i Ibnu Abbas je tako protiv Sirije ovaj Ajit. Da ne bi sad neko misle, imali takvi koji rade, dok ga Ibnu Abbas spomenuo, sigurno da je Ibnu Abbas znači, pročitao i da je znači, skužio ih jeli, da žele. Jer Ibnu Abbas je znao ovaj, ljude Ibn Abbas, je, vi znate da Ibn Abbas ima hadis kod njega, tako spomenula smo na prošloj hutbi, ne, nego, znači na prošloj kada smo o svetosti muslimanske krvi. Pa spomenula hadis, da ima hadis od Ibn Abbasa, da će doći ubica na sudnjem dan i ubijeni, ubijeni drži ubicu, pa će reći gospodaru moj ovaj me je ubio, kaže fejodnihi minel arš, pa će ga približiti blizu arš. Kaže, pitaj ga zašto me ubio. Pa su pitali Ibn Abbasa, a može li se poket. Kaže, ne može se pokajati samo vatra i džahnem. Kako pokajanje? Nema pokajanje. Pa je se Ibnu Abbas bio da čovjek koji ubije muslimana namjeno šta da nema te obe. To je suprotno Mesebu Džumuhura. Džumuru Leme kažu da se čovjek može i kad ubije vjernika se može šta? Pokajati ćemo Allah primiti šta? Te obe. Ali ima i drugi rivajet kod, kod Abda Ibnu Humejde u njegovom musledu da je jednoga dana došao čovjek kod Ibnu Abbas i kaže mu Ibnu Abbas Kaže, ako čovjek ubije vijednika, može li se pokajati? A on gleda kaže, ne može. Samo džehendem, nema pokajanja. Pa se čovjeku krenuje od šo. Kaže učenic, kaže, rabba, ti nama nisi tako fetvo izdavljati. Samo govorio se, može pokajati. Kako to sad jedan, jedan put da ne može? I ovo je braćo jako bitno. Znači, ponekad se desi da čovjek dobije zbog situacije specifične jednu fetvu. A drugi dobije drugačije. I onda šta bude? Daja bude sa slikom na internet. I dolim se Allahov neprijatelj. A tako? Govori kako naleti, kako mu svi. Ne. ljudi su rad... Dvojica ljudi dođu, različitu fetvu daš za istu stvar. Dvojici ljudi, ispravno šarijetski, opradan svo postoji. Evo Ibn Abbas. Kaže, pa Ibn Abbas kaže, nisam tako izdavao fetvu. Ti samo samogodio se može pokajati. Kaže, ovaj čovjek, kaže, došao ja mu u očima, vidim, kaže da želim ga ubiti. On se namirio na nekoga i želi ga štap želi ga dokaje i onda da se pokaje i kaže pa samo reko nemaš pokajanje. Je to ispravna fetva? Kao fetva, kao riječ. Ne, on ima pokajanje. Ali tome me čovjek moraš kaza šta? Nemaš pokajanje. Ne može pokajati. Da bi ga odvratio od čega? Od zla. Kaže pa su ustali, oni učenici otišli za njim i pro jest kaže u pravo. je tako. Kaže poslije sa čovjekom htio ga ubiti, a došao je da prije toga vidi gdje će ući. Ipak u Džennetu u Džehannam. I zato je Sufjane Seurije govorio, spomeni je, imam, imam e, sujuti u svome dijelu, Edurul mensur od, od Sufjane Seurije, a kaže, govorila bi u Lema, čovjek prije nego što ubije vjernika, kažu, nema mu, nema mu pokajanja, ne može se pokajati, u Džahenemći, vječno, nema pokajanja, Allah neće primiti ovu. A kad ubije, onda mu kažu, pokaj se. Razumijete? Znate koji je to fik? Allaha mi ne zna taj fik, nego koji je učio Mezeb Selefa. Prije ubistva kaže, nemaš pokajanja. Ne može uđehenom, vječno. Kad ubije, kaj pokaj se. Da mu je rekao prije ubistva šta? Da nemate obe, da imate oba. To bi mu, kao da mu kažeš, a bar neki ti lejah, jako cmeta, makni ga, da ćeš. Ti trpite njega, trpite komušnju cijeli život, makni ga, da tako. I pokaj se, i ti opet dalje vjernik. A da mu je kazao, nakon ubistva nemaš pokajanja, bacio ga je u šta? U beznadju, očaj, i neće se nikad pokajati. Vidite fika, ne, prije ubistva je tako, a posle ubistva šta? Tako, znači ima, pa se može ponekad različitim, znači ljudima dati različita petva, ovaj, i zato vi znate da ima puno hadisa, je li tako, ovaj, naravno ovo nije, braće, dođeš, ti ocijeniš čovjeka, ovaj, je li, nego i moraju biti nekakvi dokazi, argumenti zbog čega se jednom kazao tako, a drugom šta? Ponekad je čovjek došao, napravio belaje, i ti sad samo želiš da to popraviš, da se izglede, da se napravi nekakav prijelaz, je li u redu? Nije to rješenje, ti kažeš to je širijetski, nego želimo rješenje da bude od dva zla manje zlo. Jel u redu? A drugi je došao i nije u Belaju, pa mu daš fetvu koja je na džadi i koja je jasna, znači, odgovora širijetskim argumentima. To je razlika. Pa ne treba, znači, mjer da ne kaže, nekom je rekao, postoje, znači, u tom kontekstu i to je, to je, to je nauka sama, znači, to je nauka za sebe. Pa je ovdje, znači, od stvari koje Čovjek može raditi, a da nema na hiretu nagradu, jeste da radi i da bi imao na, ovdje na Dunjaluku, znači da buzeo punu nagradu. Da buzeo ovdje na Dunjaluku punu nagradu. Drugo, imamo tefsir muđahida ome ajetu, da je rekao, to je pitanje čovjeka koji radi, a, i, i Rija ima pri sebi pretvaranje. I to je opasnije od prvog. Ovaj što prvi radi, radi ono rad ljudi. No, a vaikka ovaj, ovaj aparat tamo kafve dok je blizu nas nema ništa do, do, do drsa. Pitavam za prvog, kako on radi? Prvi, zbog koga je radio? Za Boga. Radio je iskreno radio, ali želi nagradu gnje. U nedoljalo. I rošao znači širka. Ni on je radio radi Allaha, to što ja ne želim ahiretsku nagradu, tamo ne Ja sam radio za cvrtela, nisam ga nikome šta. A ova i drugi je što radi, što mu džahin tekstira, a je to radi radi koga? Ima rija, radi ljudi radi, pa je njegova hala, njegov hal, njegovo stanje je puno šta. Opasnije od koga? Od prvog. Jer ovaj je upao u mali širk, ovaj je u zlu prvom svakako, ali drugi znači u većem, jer taj mali širk je znači svakako veliko zlo. Ili najveće zlo nakon velikog širka. Jel? O, ovaj, jer, jer dobro, a, možemo li vako kazati? Da li drugi, da li ovaj drugi sada želi ahiretsku nagradu? Kako želi tako radi radi ljudi? Ljud da ga vide, i ciljujem da ga ljudi vide i da ga pohvale. Je li ono želi ahiridsku nagradu? Ne želi kao ni prvi, ni jedan, ni drugi. Samo što je razlika kod prvog je iskren radi Allaha, a drugi je nije šta, ni iskren, pa drugi ovaj u, u, u, u zlu na kvadrat. To je uredilo? Šala. Jestari, tako je, šala. Dobro, imamo trećeg. Imamo trećeg. A to je čovjek koji radi dobra djela, želeći time, znači I metak. želeć time, imetak kao čovjek koji, znači, čisto mu je, znači, nijet mu je, znači, da dođe do tog. toga Čovjek ide na hađ, nijet mu je, znači, samo, nije nije, znači, da da obavi i badet, nego mu nije nijet, znači, čisto, da zaradi, ili čovjek ide u džihad radi, da mu se plati, ili uči Kur'an, kaže mu neko nauči, pe džuzeva, bit ćeš hođa u džami i bit ćeš I on sjedne i uči Pej Juza. Radi samo toga da dođe do tog mjesta i da bi dobio dobio on platu i mama i da bi bio ne znam. Jel'o re, znači uči i radi, čisto znači ne smeta čovjeku da bi neko kaže u redu završi kuran, ostavi još 10 Juzeva ili 5 Juzeva i bićeš imam kao hafiz, bićeš imam imam šta u džamiji, centralna džamija, ne može bez hafiza, neka bude hafiz, ali moraš da učiš i završiš i on kaže hoću ja to završiti, ali ja to za šarma dellaha. Znači. I onda nakon toga preuzme šta? Funkciju mama. Jel'o to zeleno? nema smetje. Nema od tome smetje nikakve. Da kako, bit na nam u školi, ali moraš nam naučiti na pamet bulugul maram. I onda to lahke, ne nije to. I on uči, kaže, jeste, ja ću biti mudelis i ja ću to učiti, a ne to učiti da budem mudelis, nego ja to učim radi Allaha zaožel, zao što to treba. Pa čovjek uči. Jeste. Četvrti, ko radi iskreno radi Allaha te baraki, o teala i ne pripisuje Allahu druga. Iskreno. Ali problem u tom svom radu ima dijela koja su smrt ni grijezi. Kao šir. Radi čovjek određeno djelo, radi Allaha slomi se, ali to što radi čini ništa Čovjek ovako želi dođe pored kabura svojh, svoga šeha, plače i doziva ga i moli ga da mu posreduje kod Allaha. Da bude izmed njega, posvijek i na napraviti ga posvijek i bi sebe i Allaha da i je Allaha zvrđa. Jer u ljudu. Napravi ga i bi sebe je Allaha da želi od, od Allaha ovaj oprost. Iskren čovjek želi, ali je put i način koji mi šta? Pa ga to izvede van, okvira islama. Pa takav čovjek, znači, opet nema znači, nema nagradu nikakvu ahirecku ovaj, znači, za dijelo koje, jeli, koje čini. I Enes Ibn Malik je tako protumačio ovaj ajet. Iz toga su braće Selef bojali se znači za svoja dijela, hoće li im biti primljena. I zato su govorili ovaj e, Ivno Omaru i došao, kako spominjeva Abdel Ber, došao mu je prosijak i kazao mu daj mi nešto, pa mu je dao dirhem ili dinar pa je rekao sin mu Salim kaže, takabbel Allahu minke ja ebetah, kaže, babuška moj, Allah primi od tebe. Kaže, sine, vallahi, da znam, kaže, da je Allah primio od mene jednu srđu, koju sam Allah uradio, bilo bi mi, kaže, draže u dunjaluku i svega što je na dunjaluku. Zar, kaže, uzvišeni, Allah nije u Kur'anu rekao, in nema je takabbelu Allahu minel muttaqin, kaže, Allah primio samo od Boga bojazni. Hoće kazati, ako Allah primi od mene jednu srđu, ili ako od mene primio ovaj, ovaj, ovaj dirhem, znači ja sam šta? Bogu boja. Ali, hajde znaj. I to čovjek, kada bi znao, možda bi se holio. Pa je s toga došlo samo ljudima koji su nakon što su saznali da stranunici džerneta bili šta još bolji. To danas da dođe u naše vrijeme. Ovaj, Allah zna kako bi se ljudi ponašali i šta bi sa njihom džernetom bilo, znači da znaju svoju darađu. Tako. Čovjek ide u ulicu, on ovaj, je nije pritrčao i potrao po tijelu i posalamio ga i ovaj, pjeva mu stihove u pohvali. A ovaj... Pitao bi se kako ćeš doći na sudnji dana, nisi to uradio, a ja prošao pored tebe. Ovo su dakle dijela, braćo, koja su, znači, ulaze u značenje, pa čovjek mora gleda da njegova dijela, znači šta? Da budu iskrena i da odgovaraju sunetu poslanika sa osanama. I jedna stvar, braćo, koja je bitna, mora čovjek gleda da svojim dijelima želi, znači, da, u, da, da, da, da uradi hajr i da uradi, da uradi, dobro. Ja bih ovdje samo... Možda nije vezano konkretno za, za ovo o čemu govorimo, ali ima dodirna tačka s ovim o čemu pričamo. spomeno događaj, skratko samo osvrnem par minuta, događaj koji je bio znači Njemačkoj. Gore protesti koji su bili, ovaj, jer se tiče znači djela i rada. I da čovjek treba gledati svojim dijelima, bagati između koristi štete. Jer svako ko uradi, ja kada iziđem, ne znam, letako neka oštampam, bilo što. Ja želim šta time? Nagradu. Ja kada iziđem negdje i ga lamim. I izlažem sebe nekakvoj opasnosti, ja želim šta time? Želim Allahovo zadovoljstvo i nagradu, protivno što se izlagao toj opasnosti, al' tako. Pa je vjerujem da ste mnogi ovaj gledali i ono, ono što se je dešavalo, klipove, znači gore u Bono ili gdje je već bilo. Jeste. Znači gore da su izašli, da gore su protestovala. Radi da li zabranili da se dijeli mushafi, da, što je bilo vrijeđanje poslanika sallallahu alejhi znači bilo je možda više povoda, pa su izašli i protestovali. Nema sumnje da je gajiti ljubav i ljubomoru prema islamu, nešto veliko. I da to svaki musliman mora imati. Jer onaj ko može gleda da se svetinje islama skrnave, a on njemu to sve jedno, tako njegov iman je kao svjeća koja dogara. Ali čovjek isto tako kada se pokrene sa jednog mjesta i krene na ulicu, treba vagati razmišljati. Znači, ne trebaju tu vagati emocije, nego treba razum da bude. Ostavi emocije po strani. Znači, mora biti razum. Ljudi iziđu na ulice, galame, deru se, ovaj, želeći time da ostvare i da donesu muslimanima dobro. Lijepo. Jeste li prije toga sjeli i stavili na papir šta bi se moglo desiti i kapko? I šta ako bude, kako ćeš ti? Ako oni tako postupe, kako ćeš, ako se desi to i to na kraju, šta ćeš ti uraditi? I na kraju da podvučeš crtu i kažeš, aha. Muslimanima ovdje 30% koristi, 70% štete. Ili 70% koristi, 30% štete, isplati se izaći. Jeste li to uradili ili je to samo bilo hajjela, alaberek tila da se iziđe i da se galami po ulicama? Kakva je korist čovjeku da iziđe u Njemačkoj, na ulicu i da, da vidi će el džihad ul džihad, el džihad ul el džihad ul Reci mi živ bio, jesi li se okrenuo lijevo, desno je vidio gdje živiš? Nisi li primjetio te tornjeve gore visoke sa krstovima? koji ti zvonice faklanice u glave to nisi primetio išao s naulj LG Hadul di Had Kaiber Hyperia je hoj je šuh Muhammed i pjevaš pjesme koje ne mogu pjevati dole ni ni, ni ljudi koji su oko tih istih židova i nisu stali ništa da promijene ti pjevaš gore negdje po njemačkoj a oni su ti najvići pomagači tih istih židova i ti ideš gore i galamiš galamiš I ideš na mirne demonstracije fino mirne demonstracije na mirne demonstracijama ima kamenje i na mirnim demonstracijama ima šta ima i onda lapadetra na policiju i onda ta policeradi ponižavala. Četiri pet policajaca sa bejsbol palicama trče oko oko oko čovjeka se i udaraju ga dok ne padne, znači dok se ne suši na zemlju. I onda ga još udara dole šakama, pa dobro čovjek je na zemlji, gotovo više ne može niko da vas je pet oko njega. On, onda onda je ko, ko, ne znam kodiv, on ne može se više pobjediti. Ali još ga udara šakama i onda mu onda mu koljeno znači zabije u da ga poniži što više. I onda, on je dobio otkaz sa tog mjesta i premještaj na veće. Ja nesunjam to. Znači, jer on nije to uradio na, na, nakon što mu je dato zeleno svjetlo da to radi. A to, otkaz, dobio otkaz. Mene zanima otkaz, dobio otkaz, nije dobio, otkaz. To mene ne zanima. Mene zanima što si ti uradio za Islam. Živio, kaži mi sada, muslimani u Njemačkoj, nakon ti događaja, jesu li u boljem položaju ili su slabijem. Ali ne nemoji mjeriti emocijama, nego mi mjeri razumom pastim i Kur'an sve na stranom i sunnet mjerim razmov muslimani nakon dok do kako su i naročito ova dava sahba ova mubarek u kakvoj je ona poziciji u boljoj je u slabijoj pa je bio razmišljao izišo se na ulicu nema po... i tamo ja sam gledao klipove kaže selefije udario policajca aj rekod vidim stvarno kako to se u policajca no niko nije policajca dirno ima tamo ranjen ne kaže me. ali je klip se a tamo oni lome selefije u stvari ali, ali je klip da oni lome kog Jer pobjednik historiju piše i ti mora znači, razmišljati kad izlaziš tu, znači moraš mišljati šta ćeš, ćeš prouzrokovati tim svojim izlazom. I zato taj izlazak je bez sumnje bio pogrešan. I zato naša braća Gora koja je bila druga, Ebu Enes ovaj, i, i drugi koji su znači, sa njim, nisu to podržali, takve izlazke. Znači čovjek ne smeta da učiš islamu hidmet, ali gleda uvijek kad činiš, znači hoće taj tvoj, ta tvoja žrtva hoće li čime? Podom. jer nema sumnje da da uutim u protestima ima čega ima, negati, ima negativnosti može neko kaže da uome arapskom proljeću dole ovaj što je sad bilo i ovaj događaj dole što je bilo i ovaj jeli, da u tome nije bilo štete svaki izlazak na ulicu vodi u štetu sas nije bilo ubistava hiljade desetine hiljada muslimana ne poginu Silovanja, protjerivanja krađa plačka mučenja nema čega nije bilo I ni da, danas nijedna od otvije država nije se nije, nije, nije ustabilno. Uvijek samo probleme. Samo probleme. Bili vahto da popravi stanje. Ali, bilo ne, je silovanje i prijatelja. Gdje bilo silovanje? I bilo U Kuneziji, u Egiptu, i u Siriji, i u je, Palestini. Bilo je, sprovodio je zakon. I Zakon je sprovodio silu, ali je bio zakon. Nije te niko mojgao po noći upasti u tvoju kuću i da te, i da te teroriše i da ti u tvojoj kući pokrade tvoj imetak i da te oduje tvoj život to se nije dešavalo. To se nije dešavalo. To se dešavalo po Evropi, možda jeste. Ti potvrdi za to. U arapskom se nije. Bio je zakon koji je znao znači štiti o sebe i išao tom linijom. Danas nema, za, be, be, be, ne, nema zakona nikakvog. Upade čovjek u kuću, namiri se sam što treba i ide dalje svojim putem. I ne možemo nikoga ubijeti, znači u Siriji ono danas što se dešava da u tome nema zloja, nema šarva u tome. Ima hajra, ima šarva. Ja ne govorim hajru, ja se govorim samo šarva. Znači, Dakče u tim stvarima ima šarva. Hajr koji je i kakav će biti, ali zna šta će biti kako će biti. Ja hoću kazati, u, u tim znači protestima ima šrma, ima zla. E sada ti kada hoćeš izići na ulicu, važi. Je li mi veće zlo ili mi je veće šta? Korist. Pa ako ti je veće zlo, šarijetski ti haram da izađeš. A ako ti je veće dobro, e onda se gleda šta i kako. Ali da ti izlaziš bez ikakve, bez ikakve, znači bez ikakve proračuna, bez ikakve, nego samo tako budem da iziđem i da ja nešto tamo, Nakon toga, prije što se gore u Borna ulicu, jesi li nazvao neka od poznate u Leme i pitao o tome i tražio savjet, tako da, ili se samo iskupila masa rulja da iziđemo i da galavimo po ulici, ne bi rekao da je ikao do Leme zao, znači za, za, za to zelenosjet. Tako da, po je, znači taj događaj samo zlo i šar i samo možemo muslimanima, znači, šteti. Ne, ja ne su da su braće imala lijep nijet, ali lijep nijet nije dovoljan, nego znači trebalo je, trebalo je uraditi stvar onako kako će koristiti islamu, a nikako kako će št Allahuteala, salli ilahu i lana bihla muhammed, ala, aliha, za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog zadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase 12 40 20 Lins, Austrije. Ili na web portalu www.kevsar.edu.